Az Hogy még -e Igen, nekem is, is erre mint amit az András mond. És meg is értem. Hát, hogy nem akarúdzik. Azt ő, ő mondta, ő mondta, ő, ő, ő mondta Viktor sincs? Ármény van. van. De most semmi ezzelre nem szól? Nem kell hogy szóljon. De ez új variáció, igen. De ez így jó? Ez a nagy csönd, itt teljesen jó. Éh. Mikrofon próba egy, kettő, egy, kettő, három, négy, 6, 7, 8, 9, 10. Emilettel gondoljanak rám illetőleg a Kejfe ma is ma 2021 május 17-e hétfő van Dietmar és Paszkál napja. mond vala reggel 7 órát, a Kései minden amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, ott valamit valami fiaja János 14 éves aliaknak nem feleletesek igen korlátozott mértékben ajánlható minden műsor minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Azt mondja, a zsárnoknak hajt helyen. Nagyjából 10-12 fok van a Jazzi rádió szerint a Dunán túlon. tőlünk nyugatra tehát már esik, és állítólag ez másfél órán belül Budapestre is elér. Ha netán ez így következne be, amire van esély, akkor erre majd legyenek szívesek tekintettel lenni. Nem tudnál a jobban semmilyen. Nagyjából szerd a délutára csütörtökre várható változás. Tavasz van. A magyarok csak meghalni tudnak szépen. De legyen igaz, hogy a A magyarok csak meghalni tudnak szépen. Van úgy, hogy elesik, de mindig Abraham. Ha el, de talán, lát Gyakran tévedel, de végül visszatalál az útra S Talán elhiszi egyszer, hogy van jövője, és nem a múltja És majd azt sem hallgatja el, amire nem lehet büszke És felemelt fejjel emlékszik minden nagyszerű ügyre És nem dől, de majd végre semmi hazugság Sem keletnek, sem nyugatnak, sem saját magán Remélem, hogy a A magyarok nem csak meghalni tudnak szépen Remélem, hogy a népem Jöttem úgy, amit írt, időn innen érzem túl, mindentól egyre más nevet szú. Nyitott könyv bárki előtt, tudtam választ a sorok között. Örök rejtvény Tütök medál, kedves Arany Aranyfüggés, arany Mikor ölelem, soha nem is lát A a papu nyílik De ha nem jössz rá, bárhatsz a sír Nap tudtad, már a új hát többé-kevésbé összeszedelősködtem, bár az összeszedelősködés az alapvetően arra vonatkozik, amikor az ember távozni ne akar, nem pedig amikor érkezik. Az elkövetkezendő két hétben a magam módján csúcsra járatnám a... Hétköznapi életünkkel kapcsolatos Kejfej verziót, hogy aztán május 31-e után, ugye az hétfő, egy nyitási jellegű műsorral elő a szónak abban az értelmében, hogy hát ha berőpül az ablakon olyan információ, amely arról szól, hogy ma este milyen program lesz. Arra valaki elmegy, másnap beszámol és Ráhangolódunk a nyárra, a szónak abban az értelmében is, hogy ki lehet mozdulni otthonról. Sok helyen továbbra is maszkot kell viselni, de nagyobb mértékben hagyható el otthonunk, mint ahogy korábban. Független attól, hogy az iskolák kinyitásával párhuzamosan nem minden munkahely állt át a home office-ról. Ez a hét végig megy a következő hét, pedig ugyanélkülözni fogja a hétfőt, 24-ét, amikor Pünköst hétfő lesz, de végig megy az a hét is, hogy a 31-en majdan hova tartozik, az legyen a jövő zenéje, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis, aki május 17-én Magyarországon, május 31-ig előre látod, egy boldog ember. Ebben a két hétben fokozottabban tartok igényt az önök közreműködésére, és hogy ez be fogja következni, vagy sem. Ezt nagyjából két hét múlva immáról rögzíteni is fogjuk tudni. Leegyszerűsítem a helyzetet, hiszen egy sor esetben csak szavazniuk kell, igen, vagy nemet, vagy egy nevet kell mondani. Minden esetben mindent elkövetek annak érdekében, hogy bevonjam önöket, le attól, hogy maga a műsor és annak hangvétele nem változik. Magyarország, Magyarország én olyan nagyon nem szégyellem, hogy valamikor liberális ítélőszékként voltam számon tartva. Magyarország, Magyarország, Magyarország. Hogy egyáltalán számon voltam tartva. Magyarország, Magyarország. És Adi Endre után szabadon jöjjön az álszpoetika, aztán folytatom. Magyarország, Magyarország. vigyázzatok a strázsán! Csillagszórok az éjszakák, Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon Florence-jalás összekeverten. Búcsúszható őszi lidónak emlékei a hajnali párás, díszkócos táncitelmen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem halhatnak soha.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 És a fuldokló európai kéznet, ám végleges mélybe ragadja. Egész országunk, amely dróton forog, és nem hajlik-e merre a marra. Pedig több vas kéne a tűzhalopok, ma ha már védtelen nép, akit tartja. No, de mely vas lesz az a tűzbeli vas, Kérdem, ha lépünk nagy hirtelen szinttal?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 Népidőn eljön majd az a fényteli nap, Midőn népünk nagy hirtelen szint val. Vajon mely jegyben megyünk úrna elé, Koríténk az át Természetesen, hogyha az önök aktivitása nem éri el a kellő fokot, akkor azt nem fogom tudni pótolni, műsor azonban készül. Én minden esetre azt szeretném, hogyha az elkövetkezendő percekben hirtelen megmutatnák magukat, nem kell, hogy bemutatkozzanak. Elég, hogyha elmondják a feltett kérdésre a válaszokat, hozzátéve, hogy egy kör, egy menet. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének alapokmánya a világszervezet legfőbb célkitűzései közé sorolja az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának előmozdítását. Az ENSZ közgyűlése 1948. december 10-én elfogadta az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát, mint azt a közös eszményt, amelynek elérésére minden népnek és minden nemzetnek töreked. Nem ember szabadon születik, és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek észszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell, hogy viseltesse. Mindegyiké leszámítva a szombatot, vasárnapot és pünkös hétfőt egy egy jegyzet fog megjelenni az én tollamból, Fiala János tollából, amire majd a szavazataikat várom. Ezt ismertetem másnap a műsorban, és természetesen témaként ezekbe a műsorokba is bevonul a tegnapi jegyzetem a maiba, a mai jegyzetem a holnapiba, a csütörtöki, a péntekibe. Pénteki a sehova, se nem írok, hétfőn írok legközelebb a keddibe. Eddig is böngézhették a 168.hu-t, hogyha kíváncsiak arra, hogy mit gondolok a világról, immáron írásban, akkor ezentúl ezt a 168hu is megtehetik, és a Facebook oldal a 168 órának kommentálhatják. Aztán pedig visszatérünk rá másnap itt a műsorban. Rövidesen ez lesz itt ma, 2021. május 17-én hétfőn, nem sokkal, 418 után, 061-911-168 élezzék a telefonjaikat. mely megkülönböztetésre való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra. Kezdünk! Egy röpkö jegyzet, aztán várom telefonjaikat 0619 111 168. Kíváncsi vagyok, hogy felébredtek-e már. Segítsetek! 061-911-168, utóbbi rész már nem Brodián a szövege. A Human Rights Oratórium az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatából című ülésalbum 1971 áprilisában jelent meg. Tizenkét dal van rajta. A te kit választanál így kérdőjel nélkül az A oldalon a harmadik. Az imént hallottak. Valakinek holnap le kell győzni a sötétséget, mond te kit választanál. Valakinek holnap át kell írni a régi meséket, mond te kit választanál. Valakinek holnap meg kell váltani ezt a világot, mond. Te kit választanál? Valakinek holnap le kell típni magáról a láncot, mond, te kit választanál? Valakinek holnap le kell mondani hivataláról, mond, te kit választanál? Valakinek holnap át kell venni a korona égszert, mond, te kit választanál? Valakinek holnap le kell tennie végül a fegyvert, ó, mond, te kit választanál? Valakinek holnap meg kell várni az életétől, mond, te kit választanál? Segítsetek, segítsetek, ó mond, te kit választanál? Segítsetek, segítsetek, hogy kit választanál? Oly nehéz a választás. Ma, közel 50 évvel később másképpen nem könnyű a választás, különösképpen, ha a közszolgálati TV rádió szerzi be a választó az információkat. Az előválasztás eseményeit mintha nem műsorvezetők, hanem pincérek szolgálnák fel, akik nem restek hosszú kommentárokkal rá, illetve lebeszélni a fogyasztót. Egy. Márki Zajról, mindenki Magyarországa mozgalom, elmondják, hogy nem elég, hogy verte a gyerekeit, de ezt meg sem bánta, ráadásul hódmezővásárhely polgármestereként legutóbbi autóvásárlásakor igénybe vette a nagycsaládosoknak járó kedvezményt. Ezután csoda-e, hogy kétségbe vonta a magyar bíróságok függetlenségét, amit Volner Járos országgyűlési képviselő azzal magyarázott, hogy Márki Zaj egy befőtes üvegben élte le az életét. Kettő. Jakab Péterről jobbik azt állítják, hogy miközben milliómos, olcsó parizer kampányt folytat, folytatott, hogy nemrég még buzi Parádénak nevezte a melegfelvonulást, hogy ma sem támogatja a melegek házasságát, hogy gyereket fogadjanak örökbe, és ha ez nem volna elég, előjönnek a farbával, hogy roma felzárkóztató programon és cigányok értelmi képességén gúnyolódott lakossági fórumon, fórumokon, és nem is olyan régen, még bőszen zsidózott. Ez sem áll tőle távol. Három. Fekete Győr Andrásról Momentum az a legfontosabb közölni valójuk, hogy nem előzmény nélkül való, hogy foglalkozású gyakorlásától tiltaná el a kormánypárti újságírókat, hiszen évekkel ezelőtt jogtalanul időzött negyed órácskát az origó szerkesztőségében, akinek ezért el is lehet hinni, hogy példát fog statuálni a NERT működtetőkkel, hiszen már bizonyította a bátorságát, amikor megdobált füstölővel egy rendőrsor valat a parlament előtt. Négy. Dobrev Klárát, demokratikus koalíció, csak azért nem állítják be patás ördögnek, mert az nem tekintve hím volna, ekkorát pedig még ők sem hazudhatnak, de azért így is kerekítenek neki egy napestig ismételhető hipajegyzéket, amiben van egy kommunista múltú nagyapa, apró Antal, egy szintén rovott múltú édesanya, apró piroska, az adóász azonban, a férj, a szemkilövető gyurcsány Ferenc, akinek feleségeként, alias Gyurcsájné, volt képe a bűnöző Ceglédi Csabával barátkozni, akit az altusz vezetőjeként kölcsönpénzzel is megsegített. Öt. Most itt tartunk. Itt a végére maradt a Magas és Sovány, aki a magyaron kívül semmilyen más nyelvet nem beszél. Ő Karácsony Gergely, párbeszéd, aki kézzel, lábbal vagy tolmácsal érteti meg magát, akirek nyelvvizsgálja, hiány diplomája sem lehetne, aki egy elemi iskolás matematika tudásával sincs felvétel, felvértezve. Még egyszer... Akinek nyelvvizsga hiány diplomája sem lehetne, aki egy elemi iskolás matematika tudásával sincs felvértezve szíves közlés Tarlós Istvántól, aki miközben oltás ellenes nem vallja be, hogy milyen vakcinát kapott, aki valójában egy gyurcsánybáb, hiszen éveken keresztül súlyos milliókért adott tanácsokat az ex-miniszterelnöknek. Amikor befejezik a jellemábrázolást, ami csak azért nem karaktergyilkosság, mert igaz elemeket is tartalmaz, igen, igaz elemeket is tartalmaz, a közszolgálati műsorvezetőnek látszó pincéreknek felderül az arcuk, mert végre beszélhetnek az igazán jó választásról, arról a szeméről, aki méltó a bizalomra, neve Orbán Viktor, hiszen ő még sohasem hazudott az embereknek. Fentieknek gyűzönyi humorok sincs Ungár Péterhez képest, aki magát néhány napja a következőkkel írta le: Schmidt Mária gyütment, zsidó, homoszexuális vagyonos fia vagyok, megszoktam, hogy mindenki mindennek tekint. Ez egy ilyen szakma. Te kit választanál? Most így, kérdőjellel. Várom a válaszaikat. 061-911-168. Neki mélyenek. Természetesen itt van előttem az a szavazás, amely tegnap, illetőleg ma megtörtént. Ennek részeredményét akkor közölném, ha önök elkezdenek telefonálni. Amíg nem telefonálnak, hosszabb bejegyzésekből és e-mailekből fogok idézni. Valójában tehát az a kérés, hogy az öt személyből egyet jelöljenek meg Jakab Pétert, Márki Pétert, Fekete Gyűr Andrást, Dobrev Klárát, illetőleg Karácsony Gergelyt illetőleg a hatodik rubrikában az van, hogy egyik sem Ez a műsor meghekkelhető Szomorú Jakab Péter, Márki Zaj Péter, Fekete Győr András, Dobrev Klára, Karácsony Gergely, egyik sem Hülyék jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Bármelyik megint? Hogy érti, hogy bármelyik megint? Nem. Mi, voltam. Mit nem? Tehát nem lehetett eddig hallani. Leadja a szavazatát? Hát talán. Uram, akkor ha talán, akkor keressen valaki mást a családból. Jó reggelt! Jó reggelt, karácsony! Karácsony, köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, karácsony gyerge! Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Dobrev. Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Marki Péter! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, egyik sem! Egyik sem. Behúzva. Köszönöm! Én is. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, egyik sem, Torockai László. Köszönöm, köszönöm. szépen. Ellenzéki oldalon fel van írva, Torockai László. Van, jobb oldali ellenzéki. Okay, köszönöm. köszönöm szépen, hogy Jó reggelt! Jó reggelt, karácsony! És ön kit választanak? Én már egyszer ezt elmondtam a műsorban. Jó reggelt kívánok! Jó. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, Marquisai Péter. Nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Ahó. Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Dobre, Meg, Nagyon szépen, köszönöm! Jó reggelt! Jó Egyik sem! Egyik sem! sem. Oké, okay, felírtam! Köszönöm szépen! Előbb-utóbb majd összegzem természetesen a tegnap beérkezett szavazatokkal. Az önök aktivitásának függvényében 25 illetve 50 szavazatig mennék el. Jó reggelt kívánok! Szer. Semmit nem lehetett érteni. Jó reggelt kívánok, egyik sem! Egyik sem, köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Botkozor. Egy bárjon egy kicsit valami sikerült megnyomnom, csak nem tudom, hogy mit. Beszéljen? Nem, most beszéljen? Jó reggelt kívánok, akkor jöjjön itt a segítség, meg valamit meg lehet nyomva. Gyerekek, itt a kihangosító szól, és nem a kihangosítónak kéne szólni. Ha-ho! Beszéljen? Mert nem akarom elveszteni. Jó, jó, türelem. Gyere légy szers, gyorsan. Beszéljen? Jó reggelt kívánok, vagyok is. Oké, de bármit mondhat, számolhat is. Egy-kettő. Most semmi sincs. Halló. Halló. Halló. Halló. Valamit csináljunk ezzel. Jó, ez a zöld, ez ne világítson. Eddig se világított. Szeretném, hogyha szólna az adásban a telefon. Jó reggel. Jó, most működik. Köszönöm. Halló, uh, jó reggel. Jó reggelt. Karácsony, gergelt. Köszönöm szépen. Kedves Bocskó, hívjon vissza. Jó reggelt. Halló. Jó reggelt! Mondani kéne, asszonyom. Dobre, Ká Klárát! Nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Ha ho? Jó reggelt! Jó reggelt, Fekete Győr András! Fekete Győr András, beírtam, köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt egyiket. Nagyon jó hangja van, köszönöm szépen! Viszont halásra! Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Dobrev Klára! Dobrev Klára, köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, egyik sem! Egyik sem, köszönöm Köszi. szépen! 7 óra 32-kor húzok majd egy vonalat, mármint, hogy hol tartunk, és folytatjuk természetesen tovább. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, egyik sem! Egyik sem, ne felejtsék, hogy egy kör egy, mert nem tudom ellenőrizni. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, kívánok! Egyiket sem! Egyiket sem, köszönöm szépen! Természetesen az, hogy ilyenkor aki szavaz, ő ellenzéki szavazónak mondható-e, vagy pedig kormánypárti, ezt nem kérdezhetem. Ez majd egy következő menetleg lesz a része. Ennyi szempontot egyszerre egy szavazásnál nem lehet érveire ér ér juttatni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, egyiket sem. Egyiket sem. Köszönöm szépen! Még két perc, Szik, a... és akkor meglátjuk, hogy a tegnapi szavazatokkal együtt hova jutottunk el. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt, Dobleszkára! Nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, Karácsony Gergely! Karácsony, gergely, köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Dobret Klára. Nagyon szépen, köszönöm. Kedves Bockó nem akarom elveszteni. Jó reggelt! Nem tudom, egyes telefonok ott szólnak, kettesek itt, azt mondja a szakemberek megnézik. Igen, jó reggelt! Jó reggelt, egyiket sem. Egyiket sem, köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! A reggelt Fekete Győr András Nagyon szépen, köszönöm Be van a húzó Jó reggelt Na, Jó reggelt Hú, de a akartam Mondom a lehetőségeket Itt van? Jó reggelt Jó reggelt, kívánok ismét Fekete Győr András Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a türelmét is De igyek, köszönöm felfeljölt. De jól csinál <gül> Itt csak én fejlődhetek fel önhöz. Jó reggelt! Jó reggelt, egyik sem. Egyik sem, és még egy szavazat, és akkor jön az első összegzés. Jó reggelt! Jakab Péter. Jó, Péter. Majd legyetek szívesek megnézni ezt a többieknek, mondom, hogy minek a függvényében szól, kihangosítom vagy sem, mert ez így nincs jól. Nem, most köszönöm szépen, türelmet kérek 7 óra 32-kor Csinálok egy összegzést Ebben benne vannak a tegnapi szavazatok is Jakab Péter 1, 2, 3, 4, 5 6, 6 szavazatnál tart Márki Zaj Péter 4-nél Fekete gyűr András 5-nél Dobrev Klára 15-nél Karácsony Gergely 21-nél. És az egyik sem a a a 18. Még egyszer tehet, Jakab Péter 6, Márkizai Péter 4, Fekete Győr András 5, Dobrev Klára 15 Karácsony Gergely 21. Egyik sem 18. Először is szeretném megköszönni az önök aktivitását, és akkor megyünk tovább. A kérdés ugyanez. Ellenzéki oldalon ki legyen a miniszterelnöki jelölt, Jakab Péter, Márkizai Péter, Fekete Gyűr András, Dobrev Klára, Karácsony Gergely. Egyik sem. Az egyik sem esetén önök mondhatnak neveket, de valójában ott a kategória az egyik sem. 0 1 9 168 Először tűzzük ki a 25-öt, aztán majd meglátjuk, hogy érdemesek kitűzni az 50-et. 911-168. Figyelek! Jó reggelt! Jó reggelt, obleszkára. Köszönöm szépen, ne felejtsék, egy kör, egy menet. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, egyik sem. Köszönöm szépen. Viszont! Viszont! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Dobrev! Köszönöm. Jó reggelt! Halló, jó reggelt, Dobrev Kára! Köszönöm szépen. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, egyik sem! Köszönöm szépen. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Dobrev! Dobrev, köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok! Dobre. Dobre. Jó reggelt, Márki Zaj, Péter. Nagyon Köszön szépen képot, köszönöm. Péter. Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt, Karácsony köszönöm, köszönöm szépen. Péter. Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, egyik sem. Egyik sem. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó, reggelt. Jó reggelt. Márki, Köszönöm szépen. Juregát Jó Jó, kívüllak! Juregát, már kizaj Péter! Nagyon szépen jöjjön, köszönöm! Jó jö kívüllak! kívánok! Jó várom! Juregát, szobért Köszönöm szépen. Jó várom! kívánok! Jó várom! Juregát, Köszönöm szépen. Juregát, Jó várom! Juregát, szobért Jó reggelt! Jó reggelt, dobre, Köszönöm szépen. Jó reggelt! Jó reggelt. Jó rendben, hát beírtam meg megint a kiangosító szól, hogy miért nem tudom. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Dobreg, dobre, dobre Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! Köszönöm szépen! Ezt majd műsor után kell, hogy megnézzétek. Jó reggelt! Kívánok! Nem tudok mit tenni. Műsor nem lehet, ez így nem normális. Jó reggelt! Megint! Igen, tessék! Ha-ho! Jó reggelt! Egyik se! Egyik köszönöm! Jó jó reggelt, Dobrev. Dobrev, köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt, Dobrev. Köszönöm, rendben van. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, már kizai. Már 7 óra 41-kor fogunk tartani. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, Dobrev Kála. Köszönöm szépen. 7 óra 37 van. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Dobres szfára! Nem értem? Dobres szfára! Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, korácsony! Köszönöm szépen! Kérem. Jó reggelt Jó reggelt, karácsony Karácsony, köszönöm szépen Köszönöm Jó reggelt, kívánok Jó reggelt, Márk Péter Köszönöm szépen Mindenjött Önnek is, jó reggelt Jó reggelt Ném a gyereknek az az 7 óra 38, még 3 perc Jó reggelt jó reggelt! Karácsony, jó reggelt! Én is köszönöm, a telefonba beszéljenek, és ne az adást hallgassák, mert ott csúszás lehet. Jó reggelt! Köszönöm szépen, valamit hallanak, valamit nem. Jó reggelt, kiválok! Jó reggelt! Igen. Köszönöm! Jó reggelt! Egyik sem, köszönöm szépen Jó reggelt Jó reggelt 7 óra 30. 90, Még két percen át lehet ezígy szavazni, Aztán meglátjuk, hogy megyünk -e tovább Jó reggelt, kívánok Jó reggelt, Péter Köszönöm, ne felejtsék, egy kör egy menet Nem álmódomban ellenőrizni Jó reggelt, kívánok jó reggel, pára! Köszönöm szépen! Legjobb az egészben. Csak én meg Él szerintem Ha meghaladja a 30, akkor akár elmehetünk 50, de 50 fölött nem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt, karácsony Nagyon szépen köszönöm, magának is jó hangja van. Jó reggelt! Jó reggelt, Gyurcsányé. Gyurcsányé, gyur ilyen nincs. Jó reggelt kívánok. Tessék. Köszönöm. köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt, Doberkára. Nagyon szépen köszönöm. Szívem szerint 50-ig mennék el Jó reggelt Jó reggelt Márkizai Péter Nagyon szépen, köszönöm 7 óra 40 van Másodpercek hiány 7.41 Akkor összegzek 7 óra 50-nél Ugyanakkor nem szüvesen mennék tovább 7 óra 41 van Összegzek Ha kitart a szorgalmuk, elmehetünk 50-ig, azért abban még bele kell húzni. Jakab Péter 7 szavazatnál tart, Márki Zaj Péter e, hajrázott, és 13 szavazata lett, Fekete Gyűröndrásnak változatlan 5 szavazata van, Karácsony Gergelynek 27, az elutasítottság mértéke magyarul, hogy egyik sem, az 24, és jelen pillanatban Dobrev Klára vezet 31 szavazattal, 50-ig mennénk el. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt, Dobrev Kára! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó Ezt majd megjavítják a többiek, de beírtam. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Karácsony Gergely! Köszönöm! Köszönöm. Karácsony! Hallottam! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont hallásra. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, karácsony Gergely. Melyik? Karácsony Gergely. Rendben van, akkor önt ki is húztam, mert ön már másodszor telefonál. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, Jó reggelt, kívánok. Asszony, karácsony Gergely. egyszer lehet telefonálni. Egyszer, most harmadszor telefonál. Jó reggelt. Egyik sem. Egyik sem, köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Dobra, Klára! Nagyon szépen, köszönöm! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Dobra, Klára! Köszönöm szépen! 7 óra 43 perc van. Tartsák meg, jó szokásokat hívjanak! 0619 Jó reggelt kívánok! Jó reggel, Dobrev Fára! Köszönöm szépen! Kérem. Jó reggelt kívánok! Jó reggel, Dobrev Fára! Köszönöm szépen! Aki először eléri az ötvenet, ott véget ér a szavazás. Jelen pillanatban Karácsony Gergelynek 29 szavazata van, Dobrev Klárának pedig 36 061 Valamelyik versenyzőt A szó átvit értelmében Versenyző Ha lennének szívesek eljutatni az 50-ig Akkor a szavazás méltó módon fejeződhetne be Független attól, hogy itt most átmenetileg lanyholt a telefonálási kedv Amennyiben 7 óra 51-ig Ez így marad, akkor ezzel Vagy az addig kialakuló eredménye Zárok 061 9, 111, 168. Jakab Péter 7, Márkizai Péter 13, Fekete Győr András 5, Dobrev Klára 36, Karácsony Gergely 29, egyik sem 25. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Sister András, az az egyik sem. Nagyon szépen az egyik sem az egyik sem is elérheti az ötvenet. Az ilyen 26-nál tart. Jó reggelt! Jó reggelt! Dobrev, klára! Dobre. Nagyon szépen, köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, egyik sem. Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Jó reggel, karácsony! Köszönöm szépen! Jó regelt. Mi az ég épp nagyon kék volt. S a tavon egy vítorlást. Az éj éppen déptolt, és pont nem Jó Senki. Jó regget, karácsony, Gergely. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. egyik Jó Köszönöm, szépen. Mindenkis nagy művész, Köszönöm, szépen. Jó jó reggelt kívánok, egyik sem. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt, egyik sem. Köszönöm. Én is köszönöm. Ahhoz kell sem vannak kár, hogy akármilyen nyilat lősz ki, hova megy, soha többé nem talál. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, egyik sem. Köszönöm szépen. már, hogy kevesen van makár Jó reggelt! Jó, jó reggelt! Egyik sem! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó, reggelt. jó reggelt! Egyik sem! Köszönöm szépen! Jó lesz, nagy lehet Gyeregy tőzöm gyerekkel, ilyenek, érzelmes jelenet, de ne gondolj. Miután egyik sem tart még, egyik kategória sem 40-nél, határeset a tekintetben, hogy meddig tartson a szavazás. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Már szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm én! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Szépen. Jó reggelt! Jó Jó reggelt! Jó reggelt, karácsony Gergely! Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, kívánok! Karácsony Gergely! Köszönöm szépen! Nem az ég, csak a már! Hogy me... Jó reggelt! Jó reggelt, egyik sem! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, egyik sem! Köszönöm, ha az előbb Horváth Péter telefonált, akkor azért az rögzíteni kell, hogy a játékszabályokat ugye úgy kell betartani, hogy aki ellenzéki oldalon szavaz, mert egyébként a másik oldal az adott, tehát uh, de hát végül is mindenki megteheti azt, hogy telefonáljon. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Karácsony Gergely! Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt, fekete Győr András! Fekete Győr András, ő is kihangosító szólal meg. 7 óra 50-kor összegzek, én elmennék az 50-ig. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, karácsony, Gergely! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! Egyik sem! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Egyik sem! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Karácsony! Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Asszonyom most mondja, akkor nem mondja, 7 óra 50 van összegzek. Jakab Péter 7! Márkizai Péter 17 Fekete Győr András 6 Dobrev Klára 37 Karácsony Gergely 37 Egyik sem 38 Akkor jön a finis jó reggelt kívánok! Egyik sem. Köszönöm szépen. Jó reggelt! Jó reggelt, egyik sem. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, egyik sem. Köszönöm. A szavazás legkésebb 8 óra 4 percig tart. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Dobrev Kláva. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, karácsony Gergely. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, mindegyik nulla. Mindegyik nulla, ilyen nincs. Arra kérem önöket, hogy ellenzéki oldalról a kormánypárti oldalról, ha nem is tekintem hekkelésnek, de gyakorlatilag mégis az. Jó reggelt. Jó reggelt! Figyelek! Karácsony! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok már kizájtéken! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, egyik sem! Köszönöm szépen! Kicsit még egyszer arra hívom fel szíves figyelmüket, hogy az egyik sem elfogadható válasz, de alapvetően ellenzéki oldalról, alapvetően törölve. Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm, egyik sem. Köszönöm szépen. Ön ellenzéki szavazó? Jó reggelt! Jó reggelt, egyik sem. Ön ellenzéki szavazó? Hogy érti ezt? Hát, hogy ön kormánypárti vagy ellenzéki szavazó? Én nem szavaztam. Értem, de ha majd szavazni fog, akkor kormánypárti lesz, vagy ellenzéki? Ellenzéki oldalon mondja, hogy egyik sem, vagy kormánypárti oldalról mondja, hogy egyik sem? Még nem döntöttem el. De hm. nem tudom Értem, hát erről beszélek. Tehát, hogy az egyik sem, az így aztán egy meghekkelt kategóriává vált, mert az összes többi is lehet az. Nem veszik el a kedven, mert csak elrontják azt a szó jó értelmében vett játékot, amit ajánlottam önöknek, és amit az elkövetkező napokban is ajánlok. Jó reggelt! Jó reggelt! Figyelek! Jó reggelt, Sáncs Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, Márki Köszönöm szépen! Jó reggelt! Ez én voltam! Köszönöm! Jó reggelt! Maradjunk abban, hogy az egyik sem kategóriát továbbra is jelölöm, de ahol elérik az ötvenet, azt nem fogom figyelembe venni. Valakinek a további öt közül kell elérni. Ezt az hatodik kategóriát, ezt elkefélték. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt, Márki Zaj. Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, egyik sem! Ön ellenzéki szavazó? Én ellenzékit szóló vagyok, igen, de. Oké, okay, ebben van, köszönöm. Júregat! De mi volt ez a hülye kérdés? Hát nyilván aki baloldal, az. Júregat! Júregat! Jó reggelt, Karácsony Gergely! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, Dobrev Klára! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó, kívánok! Még egyszer akkor... Jó reggelt! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! Karácsony Gergely! Köszönöm szépen! Kérem! Jó reggelt! Jó reggelt! Egyik sem! Ön ellenzéki szavazó? Ö, igen! Jó reggelt! Kívánok! Jó reggelt! Kívánok! Karácsony Gergely! Nagyon szépen köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, viszont hallásra. Elmondom a jelen helyzetet. 7 óra 55 perckor Jakab Péter 7, Markizai Péter 20, Fekete Győr András 6, Dobrev Klára 40, Karácsony Gergely 1-2-3-4-5-6, 43. Egyik sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 45. Csak az egyik semmel az a probléma, ami. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Márki Zajtéter! Köszönöm szépen! Igenis! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Egyik sem! Köszönöm szépen! Minden, 8 perc van arra, hogy valamelyiket, valamelyik kategóriát befutassák az első helyre, 50 szavazattal ebben nem tartozik bele az egyik sem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt, Dobrev Klára! Köszönöm, ne felejtsék, egy kör egy menet. Jó reggelt kívánok! Dobrev Klára, köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, Karácsony! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, reggelt Dobrás. Köszönöm szépen! Köszönöm! sokáig 7 óra 57 perc van, még 7 perc, hogy bejutassák a révbe. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Dobrev! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, egyik szám! Köszönöm szépen, ne felejtsék egy kör-egy menet, jó reggelt kívánok! Márkis, jó napot! A, igen, köszönöm szépen! Minden jó! Volt. Minden jó! Köszönöm is! Jó reggelt! Jó reggel! Egyik sem. Egyik sem, köszönöm. És megyed vele és áromlék, és megcsinálom és megtanulom. Még hat perc. Anny kilóméter, hogy a végén nem tudom eladni. 061 91. Ez itt a finis, kicsit már. Megfáradva, de be kéne juttatni az egyik kategóriát az ötvenbe, miközben az egyik kategória van a legközelebb hozzá, csak az közben diszkvalifikáltam. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Márki Zaj! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, Márki Zaj. Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok Fára! Jó reggelt! Jó reggelt. Jó reggelt Jó reggelt, dobres, klára Nagyon szépen, köszönöm Jó reggelt kívánok Jó reggelt Egyik sem Egyik sem, köszönöm Jó reggelt Jó reggelt Jó reggelt, itt vagyok én egyik sem, és nem vagyok ellenzéki. Köszönöm szépen, hogy a fel kérdésre, nem tett kérdést is válaszolt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, dobre Klára! Köszönöm szépen, ne felejtsék, egy kör, egy menet. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Dobrek Klára! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! Dobres Köszönöm szépen! Nyolc óra van. Jó reggelt! A Youtube legjobb új, új számát ha Igen. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Dobres Hát eldőlt nyolc órakor Akkor ötven szavazatot két kategória kapott. Előbb befutott az egyik sem, csak az a helyzet, hogy ezt önök elkefélték sajnálom, leküzden majd nyilvánvalóbbá teszem, hogy mi az, ami elkefélhető, és akkor talán nem fogják elkefélni. Minden esetre Orhosszal nyert Dobrev Klára 50 szavazattal és 44 szavazatot kapott Karácsony Gergely 6 szavazattal végzett Fekety Győr András 24 szavazattal végzett Márkizai Péter, és az utolsó helye legalábbis itt Jakab Péter, tehát 50-en gondolták úgy, hogy egyik sem, de róluk nem lehet egyértelműen tudni, hogy nem van -e közöttük kormánypárti szavazó, akkor pedig nincs értelme. Dobrev Klára nyerte egyébként a versenyt 50 szavazattal, 44 szavazatot kapott Karácsony Gergely, tehát ők nagyon egymás a fejfej mellett vannak a harmadik helyen jóval lemaradva 24 szavazattal Márkizai Péter és Fekete Győr András, valamint Jakab Péter, legalábbis a kejfejancsi nem reprezentatív felmérésében a futottak még kategóriába tartoztak Független attól, hogy voltak-e szabályszegők, elképesztően jól szerepeltek, és őszintén örülök annak, hogy megmutatták magukat. Hogy a második szavazásra sort kerítek, -e, azt nem tudom, mert ugye ez az első meglehetősen kimerítő volt. Néhány perc türelmet engedjenek, és aztán visszatérek. Kapudonko fogtatom, aztán megdöröm, a gyenge. Véghallgatjuk. hallgatjuk, ez a hang és fény, kispál és a borz, aztán zenecsere és más. Ma 2021 május 17-e hétfő van a pontos idő, 3 perc múlott 8 óra. Ez a Kéfejancsi, még egyszer köszönöm az aktivitást. Nem figyeltem, bocs, pedig mentél TV. Épp az érzés Telenítős volt Sok szép lány tapsolt Amik begyárok Dobálták A tágra nyílt Ember szembe A port Csak hang Legyen és fény Sok és hogy tudja elválasztani a fontos a fontos talantól, csak akkor szentelek figyelmet, ha egyébként érdemes. Az ember meg tudja különböztetni a Facebook népén belül is azt, amire érdemes odafigyelni, és azt, amire nem, hiszen egyébként a 168 óra Facebook oldalán nem ajánlanám fel azt, hogy a jegyzeteket kommentálhassák, és a mai jegyzetet is kérem, hogy kommentálják, amit majd holnap ismertetek. Ugyanakkor, ha megnézik a mai műsornak a Facebook oldalát, tehát a 168 óra a Facebook oldalát, akkor pontosan látják, hogy a Facebook népe zömében, elnézést a kivételtől, valamint azok, akik ide betelefonáltak, akiknél valószínűleg azért némi átfedés van, tehát például a hatodik kategória az nem biztos, hogy nem része a Facebook népének, azzal együtt, hogy a Facebook népét on unblock nem nézem le, hiszen egyébként nem fordulnék hozzájuk, de ajánlom önöknek a mai szavazás eredményét és az aktivitás mértékét és a szavazatoknak az értelmes értelmetlenségét. Az értelmetlenségben az hatodik kategória merül fel, valamint azt, ami egyébként ma a mai adás kapcsán a Facebookon tapasztalható. Ha nem veszik rossz néven, itt meg is állok, semmilyen minősítéssel nem fog élni, Nincs értelme, ezt önök is elvége ha csak azért mennek a Facebook oldalra, hogy lássák, milyen óriási különbség van egy műsor és annak Facebookos tükörképe között, ami egyébként egy szociológiai kutatásnak lehetne a témája, de arra minden esetre az élet rövid, hogy ennél hosszabban foglalkozzak ezzel. Csak szeretném, ha megnéznék, mert ma egészen kiválóan látszik a különbség. Ez vajon miért nem szól. mely egyben megyünk elé borít. Tudom, hogy elfáradtak. Én is elfáradtam. Ezzel együtt van még egy szavazás, amit meg kéne, hogy tegyünk, mert ez a kettő így van párban. Örülnék, ha eljutnánk ötvenig, vagy eljutunk, vagy nem jutunk el. A kérdés pedig a következő. 2022. áprilisában, ha a 2022 lesz majd, és annak áprilisa a következő országgyűlési választás időpontja. Ha önök szavaznak, akkor kormányon tartják-e a Fideszt? Vagy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy leváltsák? A kérdés tehát az, Fidesz vagy nem Fidesz. Oké, okay, rendben van, Fidesz, KDMP, vagy nem Fidesz, nem KDNP? Ez a kérdés 061-911-168. Némileg félve ajánlom fel a kérdést, hiszen egy meglehetősen nagy sorozaton vagyunk túl, de az igazság az, hogy a kettő így lesz párban. Jó reggelt kívánok, figyelek! Jó reggelt kívánok, nem Fidesz. Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Fidesz! Köszönöm! Arra kérem önöket, hogy annyit mondjanak, Fidesz vagy nem Fidesz 06191168. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt, Jó reggelt nem Fidesz! Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! kívánok. mondanak könyörgöm az Isten áldja meg! Nem fidesz, nem kád, nem kád egy Nem voltam erre kíváncsi. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, nem köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt, nem Fides. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt fidesz. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt, nem fidesz. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt! Viszont hallásra. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem fidesz! Köszönöm szépen. Reggelt. Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! Nem fidesz! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Kívánok! Jó reggelt! Fidesz! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Kívánok! Jó reggelt! Nem fidesz! Jó reggelt! Nem Köszönöm. Jó reggelt! Kívánok! Nem fidesz! Köszönöm, Köszönöm szépen. Jó reggelt Köszönöm. kívánok! Jó reggelt nem Fides! Köszönöm, Köszönöm szépen, hogy most összes egyetest, kis türelem. Oh. tovább. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt nem Fides! Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt nem Fides! Egy másodpercet most mondja? Oké, okay. akkor tényleg itt szól Oké, okay. jó reggelt Oké okay. Jó reggelt Jó reggelt Jó reggelt Jó reggelt, nem figyel. Oké, hogyha még egy ott szól, akkor nem fogom tudni ezt tovább csinálni. Jó reggelt Jó reggelt, nem fidesz Jó, akkor légy valamit segítsél nekem, mert ez most már csak itt szól jó feje fele. Jó reggelt! Jó reggelt, nem Fidesz? Köszönöm! Fidesz. Most jó, köszönöm! Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Jó, hát ha nem beszélnek, akkor nem is se halom. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, Fidesz! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Fidesz! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, nem, nem, Fidesz, nem, Fidesz. Nem, Fidesz, köszönöm szépen! Egy, kör, egy menet. jó reggelt! Fide jó reggelt, nem, Fidesz! Köszönöm nem fidesz. szépen! Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, Fidesz! Köszönöm szépen! Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, nem! Köszönöm, nem. köszönöm nem szépen! Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Hello. Igen, Igen, jó reggelt! Jó reggelt! Nem fizet. Köszönöm szépen! Kis különbüket kérem! Gyorsan haladunk! Egytán! Jó reggelt! Figyelj, most értem hozzá, tehát ez, ez megszól a saját magától ott. Jó Jó reggelt! Jó reggelt! Jó, ez így nem jó. Köszönöm. Majd meg kell, hogy nézzük, nem érek hozzá. Jó reggelt, kívánok! Köszönöm szépen, megoldom most már. Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Figyelek! Jó reggelt, fides. Köszönöm szépen! Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, nem fides. Köszönöm szépen! Jó reggelt! Igen. Jó reggelt, mondja. Háló. Oké, okay, rendben van, fidesz. fidesz. Jó. Majd a kollégák megcsinálják ezt, mert ez itt a telefon nem bírja a strapát. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Nem, Fidesz. Köszönöm szépen. Togod még, de most már csak Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, nem tudok! Köszönöm szépen, viszont halászta! Jó reggelt! Jó reggelt! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó, reggelt. Jó reggelt. Köszönöm szépen! Fidesz. Rendben van, a kétszer mondja, az nem lesz két szavazat. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, nem Fidesz! Köszönöm szépen! Köszönöm. Én is, jó reggelt! Jó reggelt, nem Fidesz! Nem Fidesz! Látod? Figyelj, felesleges ott állni. meg kell nézni a telefont, miért működik így. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt, nem Fidesz! Nem Fidesz, köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Fidesz! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, nem Fidesz! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, Jó reggelt. nem Fidesz. Fidesz! Köszönöm, összesítek! Vegyes, érzelmekkel kell, mentem el! Jó reggelt! Nem Fidesz, nem Fidesz. köszönöm! Jó reggelt. Jó reggelt, nem Fidesz. Oké, okay, rendben van. Jó reggelt. Várjál, pillanatot megpróbálom. Itt van? Jó reggelt. Jó reggelt, nem. Rendben van. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, nem Fidesz. Köszönöm. Jelek 32.11 az állás a nem a Fidesz, nem Fidesz. Fidesz vonatkozásban tekintetében. Jó reggelt! Jó reggelt, Fidesz! Fidesz! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, nem Fidesz! Köszönöm szépen! Tehát rögzítjük most a helyzetet: 33 nem Fidesz, 7, 8, 9, 10, 12 Fidesz. Innen folytatjuk 8 óra 19 perckor, megnézem, hogy küldött üzenetet. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt. Köszönöm szépen. Jó reggelt. nem Fidesz! Köszönöm szépen. Jó reggelt! Jó a mindent felejtve Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt fidesz Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Köszönöm szépen. Jó reggelt nem fidesz! Jó reggelt! Jó reggelt nem fidesz! Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt, nem fides. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, nem fides. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Itt Jó reggelt, nem fides. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt, fides. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt, Fidesz! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, nem Fidesz! Köszönöm szépen! Akkor most jön a finish. 40-nél tart a nem Fidesz, és 17-nél tart a Fidesz. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, nem Fidesz! Köszönöm! 50-ig megyünk. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt Fidesz. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt Fidesz. Köszönöm szépen. Jó finlopos Jó, Jó reggelt. nem Fidesz. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Köszönöm szépen. Jó reggelt! Jó reggelt, nem Fidesz! Köszönöm szépen! Jó lenne élni, ám de túl a fák már! Arany kezükkel intenek nekem, arany kezükkel intenek nekem! Nyolc óra 22 van, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, nem Fidesz! Nem Fidesz, be van vésve! Köszönöm. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, nem fidesz. Köszönöm viszont halásra. Jó reggelt Köszönöm. kívánok. Jó reggelt, nem fidesz. Köszönöm, Köszönöm. szépen. Önnek is jó, jó reggelt. reggelt. Haó. Jó reggelt. Nem fidesz. Köszönöm. Köszönöm. Elnyúlok a húltkorongért az égre. Jó Jó reggelt. J jó reggelt, nem Fidesz. Köszönöm. egy Kicsit két Jó reggelt. Jó reggelt, nem Fidesz. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, nem Fidesz. Hát eldönt, egészen káprázatosan viselkedtek, néhány hiba becsúszott. Mármint az egészen elképesztő viselkedtek az, az aktivitásukra, a szorgalmukra, 20 szavazatot kapott a Fidesz. Köszönöm szépen, további telefonokat ezügyben nem várok, és 50 szavazatot kapott a nem Fidesz. Ez többé-kevésbé kijelöli azt, hogy a a hallgatói összetétele milyen. Azért örülök a 20 Fidesz szavazónak, mert hogy nem szívesen csinálnék egy szimplán, egy mono. Uh, ellenzéki műsort. Igenis fontos, hogy abban a véleményükkel megjelenjenek kormánypárti szavazók. Köszönöm szépen, nem várok további szavazatokat. Uh, eldölt. Uh, 50 nem Fidesz, és 20 Fidesz volt a szavazás. Ma már több szavazás nem lesz. Két kimerítő szavazáson vagyunk túl. Uh, elvileg két-három, maximum négy perc lehet a csúszás, uh, ami az interneten van. Uh, így aztán megnézem saját magam, hogy akkor itt, itt ha én nézem, akkor mennyi a csúszás. Uh, hiába telefonálnak már. Ez kicsit ugye arra emlékeztet, hogy remélhetőleg nincs mozgósítás ilyenkor. Ha van, akkor az nem jó. De hát... Uh, de nézzük. Én nézem, akkor mennyi a csúszás. Uh, hiába telefonálnak. Oké, okay, rendben van ez... Köszönöm, a telefonos aktivitás megszűnik, mert nyilvánvalóan az előző kérdésre válaszolnak még, miközben a szavazás lezárult. Lassan nincs az az internetes csúszás, amely magyarázza ezeket a telefonokat. Én örülnék, hogyha megtisztelő lenne, hogyha bármelyik párt központ figyelne a műsorra, és egy ilyen szavazás befolyásolni akarna, de ha nem veszik rossz néven, ahogy üldözési mániám nincs, így ezt a faktort is ö, ö, szeretném azért figyelmen kívül hagyni, mert hogy nem reális. Most 8 óra 26 perc van, én nagy valószínűséggel 8 óra 31 percig várok, az még 5 perc, és akkor is felveszem a telefonokat. Ha akkor is ezígyben telefonálnak még, akkor viszont teljesen megszüntetem a betelefonálást, mert arra már nem lesz magyarázat. Még egyszer a mai nap folyamán azért ajánlom a 168 óra Facebook oldalát, mert azt láthatják, hogy ott milyen mérhetetlenül torsz tükröt találnak a valósághoz képest. Bár a valóság torzulása ezekben a pillanatokban azért többé-kevésbé mérhető. I hogy olyan lelkes készítő, mint én, nincs még Magyarországon egy olyan, egészen biztos vagyok, az én korosztályomban pedig Depláne. Attól persze, még a műsor lehet nagyon szahar. És most éppen, hogy nézőkkel és hallgatókkal beszélgetek, adáson kívül. Lehet kínvallatásnak, avagy kegyet... Eszembe jutnak azok a régi szép idők, amikor hallgatókat küldtem el a jó adáson kívül, hogy levezessem a feszültségemet abban a reményben, hogy abból egyetlen egy sem megy ki az ételben, mert eddig lett volna egy, ha többet ne kell a mikrofon mögé ülnöm. A szilenciumból még kettő perc van, most 8 óra 29 van, 8 óra 31-kor ismét visszatérnek a telefonok, most például az emberrel elbeszélgetek mikrofonon kívül. Szia. Szia. azt akarom kérdezni, hogy Igen. az hogyan van, hogy ugye él az ember a gyanúperrel, hogy 5 hét perccel e, már egy befejezett szavazás után, ha befutnak újabb telefonok, akkor az valahogy nem stimmel. E, és akkor ugye elkezdek velük adáson kívül beszélgetni, mert hát ugye engem ez annyira foglalkoztat, nem nemcsak műsorban, azon kívül is és az előbb beszéltem valakivel, aki a hangja alapján, tudod, hangrasszizmust nyugodtan lehetne egyébként egy betelefonáló, és az az érdekes, hogy a vele folytatott beszélgetésben nem csak az ő hangja van, hanem visszhangoznak olyan telefonok, amelyek alapján akár egyébként ő tényleg joggal hihetni azt, hogy még tart a szavazás az internetnek lehet 8-9 perces csúszása is. Vagy ez hogy van? Ez nem értek semmit. Hát nem tudom megmondani, nem tudom megmondani. Tehát van olyan, hogy amikor én például téged felhívlak a kocsiban, és beszélgetünk viszonylag hosszan, és akkor visszamegyek a műsorra, akkor még jóval az előtti pillanatokat hallok. Ezt hiszta, én értem, de ez akár 7-8 de... perc is lehet, tehát ez hát ez iszonyatos. sok. Igen, az, az sok perc is tud lenni. Tehát ez ilyen 4-5 perc, de igazából nálam képzettebb informatikus kéne Jó, erről megkérdezni. El, Elnézést a gondot. Semmi, nem tudom, nem, nem tudom. tudom. Tudja róla, hogy ott vagy az első között, hogyha ilyen kérdésben segítség lenne. Köszönöm. Éves, Jó reggelt. Bármelyik Mit Például ez Fókuszt kerestem, de ő nem vette fel 061 900 1168 Le a önök előtt, köszönöm szépen a segítséget Nem őszintén az ellenkezője nem lett volna roppant kínos, de legalábbis ki lett volna jó reggelt! Tessék! Haló! Jó reggelt! Jó reggelt! Márkizai Péter! Erről beszélek. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, egyik sem. Jó reggelt! Valaki, aki az internethez ért felhívna... Van ebben valami totális képtelenség? Jó reggelt! Tessék. Jó napra kell csak az intetes csúszlásos téma, még annyit hozzá. Hogy ez, ez szerintem eléggé egyéninek meg is Tehát ez nem biztos, hogy ez egy ilyen kosztomtag, egy ilyen nagyon sok idő a csúszás. Tehát, valakinek a készüléke mondjuk elveszti az internetet valamiért, mm -hmm. akkor az ott, az ott megáll. Aha, aha, aha, és, aha. Le, és lehet, hogy pár percen azt fogja, fogja folytatni. De ez lehet, hogy csak pár embert érint. Lehet, hogy valakinek ez egy-két perc, lehet, hogy valakinek tíz perc. Nem, ez, ez egy, ezt nagyon köszönöm, mert ez egy, ez, mm -hmm. egy, um, ez egy teljesen reális válasz, és valójában, valójában magyarázatot is adna rá, azt árulja nekem, én ez nem értek. Annak mi az oka, hogyha visszanyeri, akkor ott folytatódik, ahol megszakadt? Annyira én sértek oké, okay, de... rendben van. Köszönöm Igen. szépen akkor ezt a segítséget. Ha bárki további magyarázattal tudna szolgálni, én szívesen meghallgatom. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, egyik sem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Már Péter. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, nem kívánok. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én például fiaul próbáltam kívni, és azt mondta be az automata, hogy ez a szám nem létezik. Értem, de tapasztalat, hogy most azon beszélünk. Igen, de ez is negyed órával ezelőtt. Nem tudok mit mondani, uram, erre létezik, ahogy én is létezem még. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, egyik szem. Jó reggelt! Tessék! Jó reggelt! Jó reggelt, jár, amikor beadtam a szavazatomat akkor az előtt a telefont, azon hallgattam a rádiót, majd lehetettem a telefont, fölhangosítottam, és két, perc, két másodperc múlva már hallottam, a, amit leadtam a szavazatomat. Én ezt értem, de az két másodperc most jelenleg több mint 10-15 percnél tartunk Ez e, brutális különbség. Hát, e, oké, rendben van, akkor ezt most már ketten konstatáltuk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Márkizáj Péter! Jó reggelt! Jó. Jó reggelt! Tulajdonképpen így aztán a mai műsornak akár vége is lehetne, hiszen én már nem fogok tudni föltenni önöknek nöknek olyan kérdést, amire válaszolnának, mert ezek a telefonok teljesen elnyomják. Jó reggelt! Tessék! Jó reggelt! Ennyi... Jó reggelt! Jó, ez lehetőség, amennyire én tudom, legalább három platformon egy szerepnek ez a, a, az adás. Lehet, hogy különböző csúrtás, Igen, igen lehet, nagyon jól beszél, hogy különböző platformok vannak, és aztán uh, így, én aztán így is nyugszom meg, amikor a nézettséghallgatottságot illeti, hiszen ez a három elég jelentős számot ad már így össze. Könnyen lehetséges, hogy ezek között ilyen van, de akkor most fel van adva a lecke az informatikusoknak, függetlenül, hogy ön azt mi? tudja, hogy ezeket hogyan lehetne harmonizálni, vagy erről elképzelése sincs. Hát, hát egyet tudok, hogy most youtube van nézem, ott egy pár másodperc, talán fél perc különbség van. Jö, de hát fél perc, most már egy negyed óra körülbelül. Igen, azért aztán, platform az azért valamelyik platformoz, amilyen konkrétan nagyot csúszása lehet. Igen, hát ezt majd meg fogom kérdezni a szakértőktől. Köszönöm szépen, hogy hívott. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, egyik szem. 8.38 van valamikor, 8.20 valamikor ért véget. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Talán nem írtam önnek, hogy hetes perc volt a, a csúszás valamikor, és ezért javasoltam a stúdióban egy órát föltenni, hogy a hallgató néző... De, de a hallgató számára, a néző számára, ez az a világán nem fejez ki sem, hiszen, hogyha van egy óra, attól még nem tudja, hogy miről, ta, hol tart a műsor. De a, hogy nem. Hát honnan tudnád, közben nincs tisztában azzal, hogy mi hangzik el, hiszen ő azt hallja, amire reagál, és nincs tisztában azzal, hogy ez ilyen mértékben el van csúszva, ahhoz két órának egymás mellett kéne lennie, és az egyik egy virtuális óra, a másik meg egy valóságos, az meg már a Spielberg birodalma. Gondolják el, hogyha ez a csúszás a valóságban is meglenne az emberrel. Hát, az aztán egy olyan dimenziót teremten, hogy a fal adja a másikat. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Boldog karácsony! Ön szimplán hülye? Igen. Az nem baj. Ha az ember önkritikus. Köszönöm. Jó reggelt kívánok! Szerintem egyszerűen annyi van, hogy a hallgatók nem veszik figyelembe azt, ami De nem, történt. nem, hát még egyszer mondom, hogy akivel én adáson kívül beszéltem, ott olyan internetes zaj szűrődött be, amiben előző telefonálók voltak, úgyhogy az akusztikailag teljesen igazolt volt. Értem, csak azóta már eltelt egy negyed óra. Ahhoz képest nem telt el egy negyed óra. A szavazás befejezéséhez képest eltelt egy negyed óra. Nézze, uram, én ilyen szavazásokat több mint tíz éve tartok tőle, több mint húsz évet csinálok. Csúszás mindig volt, ennyi nem, és a nép ennyire nem hülyült meg. Jó reggelt kívánok! Meghűült teljesen nyilvánvaló, volt is rá oka, de ennyire nem. Vannak itt mondjuk fradisták? Ha van fradista, tehát olyan focidukker, aki fradista, és felhívna 061-911-168, azt megköszönném. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Meggyőződésem, hogy ezek a szavazat, késői szavazatok nem internetes csúszás követ. Rendben van, megmondtam önnek, hogy ezek a szavazatok közben olyan hangokkal jelkeznek, amely internetes csúszás mutat üldözési mániából van elég, ahhoz kiegészítést nem kérek. Köszönöm szépen, ha valakinek érdemleges információja van, oké, ha nem, szimplán, len otthon, barátok között. Ha van Fradi Drucker szurkolom, Telefonját várom. 061 911 -168. Bármilyen egyéb ügyben is hívhatnak. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Ugye én is most gombokat nyomogatok, a lányom legutóbb azt mondta, hogy én életem végéig telefonokat fogok csapkodni. 061-911-168 Fradidruckere Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Üdvözlöm Egy Tamás vagyok, egy torival hívnám fel, amit nem pont ide tartozik, én nekem én azok a szokás, vannak, hogy kutyát sétáltatok reggelenként, és szoktam hallgatni, úgyhogy a zsebemben van a telefonom, az a rádióját. Tamás, hogy... Bocsánat, csak igen, vissza hallottam magam, de most már nagyon itt vagyok, tehát a közben szoktam ment hallgatni. Az is előfordul velem, hogy egy kis táskát viszek magammal, hogy vásárolni készülök valami végsütteményt ezt azt az magam reggelire. És amikor nagyon érdekel az ön műsora, akkor azt szoktam csinálni, hogy mikor oda a péket, hogy vásároljak, akkor leállítom a menetét ennek az adásnak. Igen, ugye e, mond, és akkor onnan folytatódik. Tudom. És akkor utána, amikor kijövök, utána onnan, onnan tudom folytatni. Igen, erre, erre, Nem értem az egészet, csak úgy beszámoltam Igen, róla. De Jól tette. Köszönöm szépen. Fradi Druckerek. We'll oh, Csenek fradi drukkerek, hát azért sok mindent gondoltam volna, de ezt nem. De lehet, hogy a fradi drukkerek 9 kilenckor már mind dolgoznak. Jó reggelt! Jó reggelt! És A következő jegyzetem nem bizt, nem döntöttem el. Az a Rebrovról szólna. Ön érti ezt a Rebrov történetet? Hát nem egyszerű, de szerintem igen. Más perc küldök egy SMS-t valakinek, aki nem tudja, aki rendszeresen nem tudja, nem kell tudnia, hogy én ilyenkor dolgozom. Egy más türelmét. Van egy türelme? Persze. Köszönöm szépen. Figyelek. Szerintem arról van szó, hogy Rebroz szeretne elmenni, szeretne fölfelelétni, és ma még egy év lesz tervődése, és ezért szokókálja a klubot. Hogy hát, ha tartutásig megy a történet, hiszen érzi, hogy itt uh, nincs más. De mi Te szól meg? emellett, mert ugye... Több verzió van, ez az egyik verzió. Egy ideig én is ezt hittem. De hogyha egy egymást követő cikkeket, abból az derült ki, hogy a PALI sosem mondta azt, elnézést, a Revrof sosem mondta azt, hogy elmenne, viszont a FRADI elkezdett aktívan tárgyalni, miközben elmondta, hogy ő valójában senkivel se tud megegyezni, hiszen a Revrovral érvényes szerződése van, és ha én jól érzékelem, de javítson ki, a rosszul sejtem, nem bontaná fel a szerződését, mert nagy valószínűséggel olyan mennyiségű pénzt kéne fizetnie, ami még a FRADI. Sincs, pedig úgy tűnik, hogy a Fradinak tenger sok pénze van, hogy ez most uh, uh, igazságos, igazságtalan tegyük félre, szerintem egyébként igazságtalan, de úgy tűnik, hogy annyira sok pénze nincs, hogy vállalja annak az údiumát, hogy felbontsák a szerződését, hiszen bármikor felbonthatnák, csak akkor nyilvánvalóan egy olyan kötbért kéne fizetni, vagy ki kéne fizetni 12 hónapot, és azt a 12 hónapot nem akarják kifizetni. Mi szól a mellett, hogy a Rebró akarja? Mondjon egy konkrétumot, tehát ha én utána nézek az interneten bármi, hol egy nyilatkozatnak. Hol találok én ilyet? Mert én csak azt tapasztalom, hogy a Rebrov arról beszél, hogy a Fradi nem tárgyal vele. Miközben ő legutóbb is azt mondta talán Ukrajnában, hogy ő a maga részéről szeretné kitölteni az időt. Meg van spékelve az egész azzal, hogy olyan játékosokat akar állítólag leszerződtetni, akik kurvasokba kerülnek, és annyi nem biztos, hogy a Fradinak van, de arról nincsen szó, hogyha ezeket nem szerződtetik le, akkor ő fölmond, segítsen. Oké, okay, szerintem arról van szó, hogy a Rebrovnak van még egyéb szerződése, tehát adott miért is kéne hiszen egyéb szerződése van. Erő van szó. Szerintem ez, ez Szerintem ennyire egyszerű. Illetve a Rebrov fölfelé szeretne lépni, ő rengeteg pénzt a Fradiban. De hol van a bizonyítéka ön, ha visszamegy az időben? Persze nem kell, hogy ilyen tudása legyen. Kit hallott először? A Fradit vagy a Rebrovot? Nem, nem mindenki megközléte, mert nincs a Rebrovnak a fradival. Tehát valószínűleg nem tudja megismételni a három. Szezon hárombajnokság, bajnokság, Európa csoportkör, BL csoportkör nincs fölfele. Ha most elmegy, akkor győztes hazvezérként távozik. Amennyiben kiesünk a második sejtezőkörben, akkor bukott hazvezérként fog távozni. Ezt ő nagyon okosan felmérte, és most ebből a pozícióból fölfele tud elmenni. Ilyen egyszerű. Még szerintem. De akkor miért nem teszi meg? Hát mert szerződése van. A klub viszont kényszerhelyzetben van, ezért kezd el a klub feltételezzen tárniol. hol van a klub kétszer Hát nézze, ha a Rebrov hát, össze-vissza beszél, hát akkor azt mondják, hogy a Rebrov össze-vissza beszél. Szeptemberre itt kell, hogy legyen. Ha nincsen itt, akkor megszegi a szerződést. De hát a Rebrovnak jogában áll hülyének lenni, ahogy a Fradinak jogában, is jogában áll. De, de, jogában áll, de ugyanezt már lejátszatok a több maggal, aki itt maradt januárban, aztán megnézhető tavasszal, hogy egy, egy sértődött, vagy nem itt akarol nem, nem itt játszani akaró ember, mit hoz a, a konyhára. A Rebrov. most ugyanről lesz szükség, hogy itt marad, mert nem tud elmenni. Szóval ez nem biztos, hogy jó lenne a sem, Rebrovnak sem, senkinek sem. Ön ezt adatolva tudja, vagy inkább érzi? Ez egy szintrán érzés. Oké, okay. köszönöm szépen, hogy hívott. 061-911-168. Rebrov. Rebrov. Jó reggelt egyik sem. Hadi. Rebrov Csak hogy mit csinálok, a Kele János telefonszámát keresem, amit a Pető Péter egyszer elküldött nekem, de soha, egyszerűen nem bírom fellelni a telefonomban, de ez az én hibám. Ha neten bárki ezügyben akarna hívni engem, népszabadság, ez a Pető lőtott eszembe. Rebro Fradi 0619 111 168, vagy bármilyen más ügyben. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Rebrov, nem megy ki a fejemből, mikor olvastam, hogy egy milliárdos az prémiumot kapott. Utána olvastam, máshol is mondom, csak elírták. Egy milliárd forint. Magyar NB1. Azért tök utolsók lettünk egy csoportban. Igen, Eszen... igen, de olyan bevétel volt, és valószínűleg... a milliárd. Szer... Értem, hát akkor annak megkapta a, a hatodát. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, nekem megvan a telefonszámú, amikor küldhetem. Egy, igen, és az én számom is megvan? Uh, nincs. Jó, akkor egy másodperc tülelem, akkor fölveszem, már nincsen adásban. <SZíns> I got. Nosra elköszönök Önöktől, mert hogy véget fog érni a mai műsor, 8 óra 58 perc van, még egy számot keresek... Azt mondja... mivel munkadalát kerestem... 1, 2, 4, 6... Igen, azt nem Igen, kettes 1. Kicsit túlhúzódunk a 9 de... olyan nagyon nem... 061 először. Köszönöm régi időket, idézi aktivitásokat. El vagyok ragadtatva. Nem ishetom, hogy lehet, hogy volt közben a munkadó. Ez csak a dolgos hétfői napra valóra való. 061 911 168 másodszor. Jó reggelt, köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Én most minden nap írok egy jegyzetet, egy eldöntendő kérdéssel és nem mindig akarok a politikával foglalkozni, uh -huh. és én egy fradi vagyok, de nincs fradi szívem, és a focihoz se értek. Nem úgy, mint a Dávidi bolya, másképp nem értek, de megmondom neked őszintén, tegnap rájöttem arra, az Atletico Madrid és az Osasuna mérkőzésén, hogy ez egy másik foci, mint amit itt játszanak, az valami. Figyelj, én ezért a Simeoneért oda vagyok és vissza, nála uh -huh. antipátikusabb embert nem hord a föld a hátán, de ahogyan az a pali izgulni és örülni tud, az egészen elképesztő. Valójában azonban azért hívtalak téged, mert a jegyzet az arról szólna, hogy én, mint outsider, nem értem, hogy két fél miről beszél, amikor érvényes szerződés van, és látható módon valami kivárásra játszanak, vagy nem tudom mire, el kéne nekem tudni, dönteni, hogy valójában a Faradi szeretné-e azt, hogyha felmondana a Rebrov, mert ő szeretne akkor egy másik edzőt szer szerzőtetni, vagy a Rebrov szeretné azt, hogyha felmondaná neki a Faradi, miközben gondolom, hogy iszonyatos összeget kéne akkor bánatpénzként fizetni, mert ő tovább akarna menni, és lehet, hogy erről írok, és akkor hosszabban beszélgethetnénk. Aha. Most csak annyit mondjál el nekem, és köszönöm a rendelkezésre állást, hogy te erről mit gondolsz? Vagy gondolsz erről a bármit is? Én azt gondolom, hogy ha ez a két is van, akkor biztos hogy a, reprók, a nagyobb, mint a Fradi. Tehát én azt gondolom, hogy ő és bizonyította is itt a Fradinál, hogy egy nagyon magas polcol névőedző, magas a polcol névőedző, mint amilyen polc a Fradi van. És az is bebizonyosodott, hogy enni hogy ennél, magasabb? ennél magasabbra nem nagyon lehet vinni a Fradi. Tehát meg volt az Európa Liga, meg volt a bajnokok ligája, itt meg van megvan a stabil bajnoki cím, az a kihívó nélkül. Köszönöm. Ez az alaphelyzet, de a kérdés nem Abszolv. ez. A kérdés az, az, ki, mit akar, és miért van az egész új beállítva, ahogy? Szerinted? Szerintem a Reprog szeretne tovább menni, legalábbis én nagyon meglepődek. A Fradi-nek nincs érdeke. Tehát a az azon az érdeke, a Reprof öt évig, még nem állunk. Mert annyi, olyan szinten van a mezőn fölött, annyi van jobb ező, ami amilyen magas polcra a van, mint klub, hogy ezt megtartani nekik az érdekük. Okay. Az, az, az a cicázás, ami most megy, az a nemzetközi futball életben általános? Szerintem nincs benne sok meglepő. Tehát ilyenkor mindenki úgy igyekszik hallítani a valóságot, a narratívákat, okay. hogy az ő... De akkor azt áruld el, hogy minek a függvényében fognak alakulni események, ha egyáltalán alakulnak? Szerintem itt azon megy a dolog, hogy az a Rebrovnak kisebbek a lehetőségei akkor, hogyha őt ki kell vásárolni egy élőszerződésből, már pedig most szerződése van. Tehát a Rebrov, hogyha több ajánlat közül szeretne válogatni, vagy ki a potenciált ugye, maximalizálni, akkor neki azt kellene, hogy, hogy szabadon igazolható legyen, ha most ahhoz azt kell, hogy a plavival felbontsa a terződését, vagy valamilyen módon megjegyezzenek. Mennyi lehet az, az a pluszpénz, hogyha valaki ki akarja vásárolni nagyságrendileg? Hát, edzőknél ez azért viszonylag ritka, ugye most volt kivásárlás, hogy a Bayern igen, igen. 30 millió eurót a Nágezmannél, az egy egészen kívül összeg, meg azért világklasszis edzőkért szoktak ilyen 10 milliókat fizetgetni, de szerintem ilyen millió euró körüli összeg lehet az, amit, amit le kell tenni, nagyjából. Me mennyi? Oké, okay. az azt kérdezem tőled, hogyha a Fradi felbontja a rebro a szerződését, akkor a Rebro-val való szerződésében nincs az benne, hogy ki kell fizetni a hátralévő egy évet, vagy a rebro nagy nagyvonalúan eltekinthet, csak mi erről nem tudunk, hogy erről is tárgyalnak. Hát jó kérdés, nem tudom, hogy mi van a szerződésében. Biztos, hogy valamilyen módon a felmondási szabályozó, de ez a gindó dolláros kérdés, amit nem tudunk, hogy mi van a szerződésben. Nyilván, hogyha a reprof szeretne menni, és ő akarja felmondani ezt a szerződést, akkor az neki, vagy ő ráróna a vagy arra a klubra, akit őt ezután alkalmazza, vagy menedzsmentkire, vagy bárkire. De nyilván ekkor szokott belépni ez a közös megegyezéses dolog, amikor van olyan egyességet kötnek a felek, ami egyiknek sem annyira rossz, hogy ne tudja felhidalni. A Fradinak uh, mi az érdeke? Én szerintem a fatinák azon ember az érdek, hogy maradjon rád, legalább még egy évet. Igaz-e az, hogy ennyi emberrel tárgyal, vagy ez csak kamu, de jól mutat? Én meglepődnék, hogyha nem tárgyalnának, sőt, hogy egyébként racionális akkor is, hogyha tárgyalnak, hogyha még kitölt az egyéves szerződésed a reproof mert egyszer föl kell a pótlására. Valahol az egy evident, hogy ilyen jó edzőt nem lehet itt tartani sokáig ezen a szinten, meg kell készülni a pótlására, hogyha ők figyelik az edzői piacot, az teljesen racionális dolog. Hogy ezek mennyire komoly tárgyalások, azt nem tudjuk, de majdnem biztos meg van, hogy van egy listájuk. Valójában az, amit mi olvasunk a rebrov kapcsán, az pro kontra üzengetés a két félnek, a fél csak közben mi is be vagyunk honva. Tájárás és stratégia. Így van, így van. A foci ettől nagyon szép, hogy itt ugye nem elég a saját értekeit az embernek érvényesíteni. Lászott pedig a dolog, hanem itt valahogy ezt az egészet el kell adni a szurkolóknak és a vezőknek is, hogy ne te a végén a rossz. Hadd kérdezek, valami gyerekeset, ami nem áll tőlem távol. Ki izgul jobban, vagy egyik se izgul? Én a azt izgul. Több oka is van rá. Szerinted mi lesz? Én azt gondolom, hogy a reprov a következő azonban már nem lesz rádiatője, de botrányosan rossz jogos vagyok, de amik ami most ki is abból én azt gondolom, hogy ő valahogy nem fogja kitölteni ezt az egyéves terzetést, ami még hátra van. Talán még két kérdésem van az egyik. Nekem ezt értenem, értenem kellett volna nélkülöd? Nem hiszem. Szerintem ez azok értik, akik nem tudom, nagyon sok ilyen átigazási szorít már végig a okay. sajtom. Azt kérdezem, éthetőjét. hogy én, aki egy kicsit többet moralizál a kelleténél, és ezzel tisztában vagyok, én le vagyok szarva akkor, hogyha én egyébként mind a két féltől távolodom, mondván, hogy ezt egész egyszerűen olyan dolognak tartom, amire más azt mondja, hogy intézzék el egymás között, engem miért vonnak ebbe bele, és ha bevonnak, akkor tisztában vannak-e azzal, hogy engem távolítanak maguktól, vagy én olyan törpe minoritás vagyok, hogy tényleg nem számítok? <gül> Szerintem törpe minoritás vagy, de ez nem, ez be semmi rossz nincs, de valahogy tényleg erre felé halad a nézd meg, Nézd meg Zsózi Murignyot, aki csak attól, hogy bejelentették a románát, fölöttük a részvényeknek az ára, hogy mindenki tudja, hogy egy kifelé menő edző, akiben már nagyon túl sok teljesítni nincsen, vagy a nagyon magas nem fogja elvinni a Rómát, egyszerűen a figyelem azon, ami mai fociban elképesztően fontos. Tehát hogy róla szólnak a hírek, ezen legyél a sajtóban, uralja a közbeszédet, és ezt most mind a két fél hozza, és tudják úgy folgatni uh, a narratívát, hogy az neki legyen jobb. A rebró hova tud lépni. A Rebrós szerintem akár is tud menni. Tehát az öt nagy valamelyikének egy ilyen középcsapatát is őt ehhez a topligához hozzásegítette a Fradi? Egyértelműen, egyértelműen hozzá segítette. Ő egy nagyon, nagyon jó edző volt korábban is, tehát a Dynamo Kievnél is, az Everton 5 2 vert meg az Európa Ligában, tehát ez nem volt a kis eredmények, de aztán az összevesztett Dynamo vezetésével elment a közel-keletet dolgozni, egy picit sikerült ebből a körforgásból, de az, hogy a FADI valamit csinált, és főleg idén a DL-ben, a Barcelonánál, a Juventus ellen, megmutatta magát, az mindenkit növelte az elsőjüet, és azért ne felejtsük el, egy ismert népet Angliában, amit nem kell mutatott, ez játékos, úgyhogy biztos vagyok benne, lesznek, vagy talán vannak is ajánlatait. Fradi potenciálisan rossz a kérdés, de csak így tudom feltenni, már műsor végén, amikor elfáradtam. Tud olyan edzőt találni, akivel különberedményt érhetne el jövőre, vagy idén, mint a Rebrovval? Nem zárnám ki, nagyon-nagyon nehéz lesz. Akikkel most egyált szóba hozták őket, azok nem említhetők egy napon a Rebrovval. egyik sem. Utolsó kérdésemnek semmi köze nincs ehhez. Hova megy az idán, vagy miért megy el? Szerintem ott is hasonló dolgok lehetnek, ilyen hatalmi vetélkedésre elmarad, a vezetőség és ők össze. Én azt gondolom, hogy a juventus volt. Nagyon sok múlik egy edző. Én hiszem, hogy, hogy sok múlik rajta. Nem biztos, hogy minden rajta múlik, és nem is biztos, hogy minden mérkőzésen a legtöbb az edző múlik, de hosszú távon, ha egy egész bajnokságot nézek, vagy egy négy 5 éves projektet nézek, amire most az igazán nagy edzőkkel szoktak szerződni, akkor azt gondolom, hogy a legtöbb dolog egy edzőn múlik. És az edzőnek a vezetői döntésén, a vezetői képességén, a delegáló képességén, azt, hogy hogyan tud magukra egy csapatot választani, tehát edzői stábot, ezeken múlik a legtöbben, azt gondolom. Azt kérdezem, hogy láttad -e ezt az Madrid tegnap? Nem láttam, csak követtem egy ilyen beszélgetésünk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. És miért szól most ki a Barcelona közvetítésből, azt te érted? Nem fogalom, nem tudom, hogy hogy működik itt, hogy hány meccset tudnak egyszer adni, ez is olyan dolog, amit ugye a tévés csatornákra szerződésben elvileg lefektetnek, hogy lehet-e adni, ha igen, akkor hány A három csapatból melyik áll hozzád a vagy ére nem válaszolsz? Hát egyik sem áll hozzám túl közel. A Rámod is semmiképp nem áll közel hozzám. Most, hogyha túlkorán kellene a három közel, akkor egyébként az a Tehát azért ez a kisebb csapat, a nagyokat meg vicceli, ez hozzám közel áll. Azt hiszem, hány éve van ott? Ő 2012 óta van ott, tehát most sajnos tíz éve El És van kedvenc csapatod, egyébként, annél, hogy elárulnád? Ö, van, de nem Spanyolországban. Ki jársz meccsre? Hát nagyon régen voltam, egyébként ritkán járok, válogatott meccsre szoktam inkább lenni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást még egyszer. a fejemben, szia! Kelej Jánost hallották, és köszönöm annak a nézőmnek, a hallgatómnak, aki megadta a számát. Régi hangulatot idézőkei Kejfej volt. Köszönöm a lehetőséget a cégnek, önöknek és a Jóistennek. Nem feltétlenül ebben a sorrendben. Dörö.fialajanos.gmail.com hogyha nem ez volt az utolsó adás, akkor holnap 35 -hét, hét után, de még hét előtt találkozunk. Viszont halásra viszont látásra.